Asteazkenuntana hasi ber ziren bai yonako pestak burruatzeko igandean badakigu aurten ezeztatuak izan direla korona virusarenagatik eta gurekin e, e ba bai yonako e, autetxi bergia gazteenan aski Joseba Eremundegi ezetzertan daute beste zuzenketa baianik bai autetxi bergia bai baina ez gazteena <gül> gazteen eta ik sigo hori bai beraz Joseba Eremundegi horzira xi urtasun odeskarien isenean Uh, mintzatzeko auktengo ne horrietaz ostatuak, bon, jatetsiak, idekiak dira, baina ez pestenako bereziki hori buruan sartu behar dute jendek, bez nola pasatuko da. Bai, orduan, ikusirik osasun egoera zein den, hartu behar izan dira erabaki batzuk, adosturik eztatuarekin eta bestetan parte hartzen duten eragileekin. Eta, beraz hainbat, nehogi hartu dira atxaldeko hiruetatik goiti saltegiek eta sotoek eta eremaiteko edariak saltzen dituztenek ez dute gehiago alkolik saltzeko esku bedirik ukanen. Aldiz, ostatu eta jatetxek alkohola zerbitzatzen alko dute, usai bezala, baina covid lotutako segurtasun nehogiak errespetatuz. Gaueko amikak arte, atik tenore hortatik goiti, beharko, ute, beharko dituzte haien erakundeak etxi. Peinak ere etxiak izanen dira, eta eh, espazio publikoan ez da musikarik izaten nalko. Ez musika talderik, baina ez dare, eh, musika, boz gora hiluetatik pasatutako musikarik. Bagnetik kamporat ere kanporatere Bagnetik kamporat ere ez, eh, ez da entzun beharko espazio publikoan eh, musikarik, hori da. A bada, eh, Berriki bazen milkura batzu prefeturan, peinen arduratu zen, ostalegen bozerama hila ere hor zen, nola beraz su xartu berria sida, mexo hartzunukan duzu, hala ere ainitze eztabai da edo nunbait ulertu dute ostalegek. Oroa nehori horiak hartuak izan dira kontzertazioan eta nahiz eta zaila egoera zaila suposatu iduritzen zait hostalezek uh, urektu dutela. Ibilki da gure inguruetan uh, koronavirusa, badira kluster uh, delakoak deitzen dituztenak, infekzio gune batzuk inguruan, e ego eskualegian eta, eta frantzia aldean ere. Eta bai bestak bezalako, elkajetaratze handi batek Utsaltze handiak supusatzen ditu ez da inguruuntan, bada hiruan izan da, dira San Ferminak, beste konparagagietan han ere neugi gogojak hartu dituzte. Gero Mon Mondemarsan, Monmarkzaneko bestetan ere neugi zogotzak hartu dituzte. besta handi horietan behar dira hartu olako neugik ez dain korona bira edatu eta hori, Ustez, arduras jokatzea da eta jendeak ulehtzen du, nahiz eta suposatzen aldituen zailtasun egoerak. Aintzin ikuspenetan edo oiartzunetan edo jakinda zerbait ala ere bai eh, ospatuko dutela edo guneekan, pribatuan molde diskretuan edo, jakinda zue zerbait? Momentuz ez dugu olako elementurik dakiguna da eh, ostaler batzuek beren baitatik deus dituztela afari batzuk bereziki Izaiten dira enpresa baskariak ere antolatuak, enpresa zenbaiteak ere deusestatu dituzte kontziente izaki badirela direla eta eta bestak deusestatuak direla ahisku horiengatik. gatik. Bestarik ez izanki, ala ere sigurtasun mailan uh, zer ze reinetara antolatuak zizte, zer da. Orduan, hoiko dispozitiboak uh, gurutze gorriarekin eta plantan ezariak direna kusaian ez dira plantan ezariak izanen, ezpaita baita bestarik izanen, eta beraz ez baita uh, beharrik ikusten, ahatik uh, hartu diren erabakiak errespeta araziko dira, eta isunak jarriko dira, eta horretarako uh, baliabideak uh, pres dira. Ez dakit, uh... Kampainako elementurik izan denez, eka inaren ogoita sortzean ez dakit debekua ginazenezen ezin eustez bai jaanik, debekua, etzela bestarik izaren, Hala ere erritarek presione bat eman dute izaiteko edo oro, ororenburu buru ulehmen bat izan da, Z ze izan da iritzi horokor bezala, iritzi publiko bezala? Erabaki batzuk hartuak ziren, aldiz gero erabaki konkretuak ondotik hartuak izan dira eta erritaren aldetik bada ulehmena, jendeak ulektu du Egoera zein den, eta ez da nik ez dut behintzatukan oah berezirik kontrakko oahik. Uztetut jendeak ulehtu duela neuhi horiak ahitzea eta sustengatzen dituela neuhi horiek. Joseba Egemonegi lehen uhtia duzu haute bezala ez zira balkorinean izaiten Bua, bon, urte baten heluen uh, urteko hitzordua hartuko duzu, xe gugo, espero dugu, denek uh, alarek jixia hori pasatuko dela. Bua, bon, alde ere duzu simiko bat, edo, bagneratua zinuen behar bada jadanik <gülüyor> uh, etzela olakorik izanena aurten? Bai, uh, bagneratua, bagneratua ginuen, eta, hori ez da gira urteko haute txibilakatzen, eta ondoko urteetan izanen dira aukerak edo ez, baina ez da... Eta hori, elementu uh, uh, traba bat. Eta Experientzia pertsonala bezala, ez daki lebizikoa zenez, zen ez, konxehiru maratoia izan da, joan hastean, badakit uh, luz e lucia izan uh, dela, bon, beresia zen eh, hain txegurra azere, janik bon, luciak dira, erten aldauzut, eta bat kizu da bat baionako konxehiruak, bon, alde horretarik, uh, pixkat, imprisioa garrir, nola biziko izan duzu? Bai, intentsua, kampañan izan zen egin biziki azkar bat, or... Beste egitmo bat da, eta intentsua, baino interesgarria bagneratzen baititugu uh, Gaianitz eta kontsailu horien prestaketa bera biziki interesgarria da, uh, alde horretatik. Ikasten, ikasten da, pentsatzen dut, autetxi behriek pasatuko dugula denbora pixkat uh, edo puskat uh, ikasten eta, eta bora, intezgarriada eta biziki motibagarria ere. Behar bada erriko etxean ez da horreinik finkatuak, aldura edo kargoa dakiguna da Euskal Elkargoko haute txirela bayonaren izanean, lehen bizikoa pastu da, beste bat izanen da hosti heraldunten, lehen biziko biltzako oso hori, nola bizizan dozu? Berdin, ez da problematika desberdinak dira, baina izi gari intezgarria da, Elkargoa bezalako egitura, egitura edo erakundearen egitu parte hartzea eta hiper eskualeriko autetsi guziekin lan egitea lehen, kargo, lehen bilkuran presidentea izendatu ginuen eta higitamekan beraz presidente ordeak izendatuko ditugu eta gero politiki poliki politiketan, elkargoak bideratzen dituen politiketan hariko gira eta baduz gogoa O, gaietan sahtzeko. Bi autetxi behiak errantzautaten egunohtan ondotik, boala ere agitu zirela pixka bat bi ez tabaidan izan zirena, hizkuntzarena eskora, askoina, eta izan zen ere parekidetasuna, ideta interesantak izan dira ez tabaidak, zure aldetik, ze ekoz mole duzu? Bi, bi Gai horiek uh... ...importanteak dira, eta erakutsi du... ...autetxiek erakusten zutela interesa... ...bai Euskararen gaiari buruz, eta bai... ...parekide buruz. Ez da bai da horiek beharko dira... ...begitz pausatu... ...kontxailuan, hor... ...gobernantza ituna dela eta... ...aipatu dira... ...ontxatzen, entzun baitira gai horiek... ...eta ez da bai da piztu baita... Es espero dut uh, bi gaiio horiek uh, sakonago landuak izanen direla uh, kontseiluan ondoko asteta ilabeteetan. Hortan utziko dugu gure sola asaldi Joseba e egimoegi. Mieskez Ieskez zuri